Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa salamu ala rasulil ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabih Wa men tabi'a hum bi ihsanil ayyum iddin Allahun jalla jalalu u falendarojim Dhe vetem pritindim dhe fali e karkojm Nërsal lavdatu dhe bekimet Allahut qofshim i muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familetim bi shokat Dhe tajadat qi indi'ekin Rukun e t'yre diridin dhe pun tek sajbota Të ndarun lezzer qadha sot me lini Allah të mënduar në këto ç' na kanë bë deri në zonën e Xhomas, po të mundojmë gjithashtu shfrytëzojm për të shëlluar dhe për të kuptuar më drejt porosit e Allahu xhallahu ala dhe porosit e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kaq që soi javi mi duke trajtuar Disa prej thënieve, disa prej haditheve të pejgamberit aleyhis salatu wassalam, në të cilat Muhamedi aleyhis salatu wassalam përmez disa shembujve në xharan dhe na shpjegon se si duhet të jetë një musliman. Si duhet të jetë një besimtar. Dhe na sill shembull nga jeta e përditshme, nga jeta praktike. Andaj ne takimin e kaluar kemi marë hadithin që fletë për shembollin e besimtarit i së zinjën bletës. Dhe kemi përmenu disa prej kërhasimeve që në mundësujnë të kuptojmë për mes kësaj krije se të lajën levala bletës, të kuptojmë edhe rolin tonë dhe punën tonë dhe të kuptojmë nësi muslimatë si duhet jemi. Andaj pegamesëm ka thënë, Pasha atë që shpirë të emë është në dorë në ti, me të vërtet, shambulli besimtarët është sikur se shambulli bletës. Ajo e hanë mirë dhe pastaj delë prej saj e mira dhe kur bije në bi gjethën apo në bi lullën, nuk e prishë asë nuk e thanë. Kështu o muslimoni, e që fanë nuk kuptan kja, Dhe so apri pikave ke kemi marrë takimin e kaluar e do të vazhdojmë inshallah edhe sot me disa të tjera të cilat e qesin pa e shfaqin qartas do thot dukjen e një muslimani si duket një, një musliman kemi Të më fermentësin fond se besimtari është sikur se bleta e cila nuk han tjetër nuk thith tjetër nuk shkon asë kun tjetër përve të se taja që është e mirë. Përdalim nga të tjerat, për shambull, kemi si shambull në mizë, se cila do tëtë, nuk është si kurse bleta. Ajo bia në gjithë dëgjë, ma dje, shumë më shpesh në ndytsira. Besimtari është si kurse bleta në këtë kuptemi, i cili në raport me tjerët, kamën dhim të mirë. Nuk miret me të metet e njerëzve. Nuk shkën të ato ant e ertë dhe dëpsit e njerëzve. Mirëpaj, ka mendim të mirë dhe ka sjelje të mirë dhe gjithashtu nga njerëzit e merë të miren. Nuk ka njerë i cili nuk ka të mira, por atë nuk ka gabime. Nuk do të muslimani me kona i cili syti ka vazhdimisht të gabimet e tjerëve, të të metet e tjerëve. Me indihë qëfar të meta ka, qëfar gabime ka, më marë me to duke haruar pas taj të mira që i ka ju, besimtarës se si kusë e bleta, bije në atë që është e dëbyshme, në atë që është e mirë, e mërtë miren, dërsa e braktis të keqen. Dhe gjithashtët, si kusë e ka në adith, nga bleta e cila e mërtë miren dhe bijen të miren, del presoj vete me mira, del presoj mjolta, që Zotit tha, fihi shifa unë nësë, në te ka shërim për njerëzit, Në mjalta është vërtetuar edhe sheku me radhë është përdorë e veçandshme kur e të sose me kur teknologjia ka hyrë për parë dhe mundësia për zbuluar shumë më madhe kanë dalë shahsme të vërtet të vëtit shumë të shëruese të mjalta. Të rendishem me përshëndetjen e njerëzit. Andaj dhe besimtarë ashtu, fjalët e ti, veprat e ti janë të mira dhe janë të shërojnë Fjalët e besimtarit pajtojnë me njerëzve. Fjalët e besimtarëve punët e tij lidhin me njerëzve. Sikur që produkti i bletës është produkt me veti shëruese që largon smundjen, largon dhimbjen me lehen e Zotit, gjithashtu të ndryllozën edhe besimtarin. Me fjalët e tij largon plagën, nuk shkakton plagë. Me fjalët e tij pajtojnë me njerëzve, nuk ndonë me tyne. Me fjalët e tyre largon brengat. Besimtari me fjallët e ti lërgën brengat, lërgën nga rkesat, ngushtlon të tjerët, e nuk usil brengat dhe mërzi. Besimtari nuk është ajë që me fjallurën e ti, s'il fatkeci, s'il dëshprim të kënjerëzit, s'il pesimizem, shgënjim e kështu mëral. Për kundra zi, ajë me fjallët e ti s'il optimizmin, s'il shpresën, si kurse në kapsu pe i gamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Rëndaj, du të më shëmë nga kjo, kriese Allah Gjellera që, në kamësu për i kamiri, sallallahu sallam që, të mësojmë nga jete e kësaj, kriese të Zotë Gjellera Gjellera Luhu. Nga mësime që mund t'i marë, me që në duhet neve, si musliman me kuptu, si duhet me qenje musliman, dhe në bishfar baza duhet me uformuni musliman, si duhet me qenje besimtari drejt, është edhe se në botën e bledve e dini se funksionan një regullë dhe disciplinë hatashme e madhe. Do të tatë, e kanë u dhecin dhe i kanë të ndarat e tyrat. Dhe gjdo kosh i binë dhe të parit ka disciplinë, ka regullë dhe pastaj gjdo kosh i dinë dhe tyrat e vetë. A nuk përgjit asë kosh në kompetencët e tjetërit. Ma dhe jasë nuk i përzinë kosheret, e dini se cila ku e ko venen dhe ku duhet me dërgu produktin e vetë. Nuk i përzinë. Dhe do të bësim tort me qen kështu, të ne pas rregull azi, do të filluan nga familja. Do të më qenë një krye familjar i cili është përgjegjës për familjen, ai u dhëgj. Normalisht me mirë kuptim e marrveshje me, me familjarët e tjerë, gruan e fëmijët e këtyre mund, po mbi gjitha do të më pasi përgjecs, do të më pasni rregull të shtëpijës, do të më pasi sistem bicilin funksionon në anë të familjes. E ka kom kaos, kush çka do të bën, kush kur do të shkon, kush kur do të hyn kush qka të dënë vepranë e kështë më rrallë, kush qka të dënë vejesh, kush qka të dënë jeke e kështë më rrallë. Ka regullë, dhe në pasë sistem. Na jetojmë bëj bazën e këtyre mësimeve. Na e kemi këtë disiplinë, e kemi këtë regullë. Përndaj, kër flet i vjetri, dhe gjeni rrio, kështë ka regullë, dhe të me di si me respektu mad vjetrin, si me respektu mad dishmin. Nuk i të konë besimtar me qenë të petë du përbal prindve, të përdukun përbal më të vjetërve, të përdukun përbal më të dishmive, a se ka regull, ka të ziplin, ndë e lau qëfarë thanë kuran, lau thanë kuranë fesë elu, ehle dhikri në këntum le, ta alemun, për ato që ju nuk dini, pytnjë ata që din, ka dikush kam su, ka, ka dikush din, ka dikush ka kalu jetën duke ledzu, për punë ndryshme, qëvë për punë të fesë, për punë të dën U vë ndëshme. Ka një herë që kam thosur për të punën. Pyte. Që të bëhet një rregull e disiplinë, të dim kush po flet, të dim kush e ka vënë këtu, kush e ka vënë atë, jo më o përzi vërat. Edhe u pshitell, njeriu i dishëm të vëni i njerit pa dishum. E njeriu pa dishum të vëni i dishum. S'bën kështu. Allahu na mësojë që të kemi rregull dhe për këtë rregull na sill seam në kujt, seam në bletës. Shikoj. Pas taj mi pasë ndara, mi pasë ndara dhe tyrat, djetë obligimet dhe dhe tyrat e burët në shtëpi, djetë. Djetë dhe tyrat dhe obligimet e gruas në shtëpi, djetë dhe tyrat dhe obligimet e fmive në shtëpi, djetë dhe tyrat dhe obligimi i arsimtarit, dhe tyrat dhe obligimet e mjekot, dhe tyrat dhe obligimet e ingjenjerit, dhe udhetsit, dhe kryetarit, dhe gjithë kush me izbatu dhe tyrat në kuadr kompetitës që i ka. Mos me te kalu, mos mu përzi, përshamu me marë gjithë kush rolin e, ho gjësë edhe me folë për fejë, ditis-ditit. Kjo është kas, kjo pështjelim, tështë me dit, sikur se për qërshtjet e shëndetsis, flet eksperti, mjeku, nga sa i kam su për këtë pun, për qërshtjet e caktuara të përshamu të rrymës, flet eksperti rrymës, për qërshtjet e ujet, flet eksperti e ujet, Për çështjet e ambientit, kat ekspertë ambientet, për çështjet e ndrushme, të shkollimit, të arsimimit, flasin ekspertat, edhe për fes, flasin ekspertat të Një është të e fes. Njëshë shkolluara ato që ka mësuar këtu më radh, por jo kush don më ngrit më ta tregu çu është duhet më besu Allahun, e sa duhet më kona fetar, e sa duhet më kona devotshëm, e nëse kalojm këtu ku videozmoni tani mund më kalu ndoshta në teprim këtu më radh për i kakëm se Kushua ka dhënë të drejtën e sonjervëve me na caktuani ve vi sa me kon na musliman sa mos me kon. S'mund të caktosh ti kështu. Kush ja ka drejtë dikujt në gazonive sa dush me konti devaçshëm e sa mos me kon devaçshëm. Sa? S'mund me kon kështu. Devaçmarinë dhe vija të sa me kon musliman i ka caktuar Zoti. Ai ka zbritë këtu fjala në gazu. Qi ka që me kon musliman për tek saj e këtë pru. Ai ka zbritur këtë promionë. Për, për shembull. Allahu ka thënë një muj, Ramazan, e kje obligim a gjëru, një muj. Dikush dhe t'ja e pak një muj, dy muj t'u me nëgjënu, e këtë e pru. Ti na file muj shë me nëgjënu sa du shë vëlletare. A më me thonë, dy muj barqë që këna me nëgjënu, pak o një muj, e këtë e pru. E ku pëtën që i kom të pru, se Allah u ka thonë që i kashë. Dhe më thonë, a e ka cak të vijen. A e ka cak të vijen, I barqë, vakte, më më formë, me i falë 5 vak pak pes vokte, ta vita gat, pi falim 8 xh. Edhe 3-7 vëres pak. Për shembull, i them zban mi shtu valla, no, ti vesh disa dush te shtëpia jote. Falë sa dush, ama obligative ose nishtante, pasi an. Por edhe te të Koterdon, sonien dikush me thon, shum pes vokte, shum po falni e ka te pru, u bë djali musliman po fal veç po falet, e ka te pru u, u bë ekstremist, e pse u bë ekstremist pi fol pes vokte. Ka kush kush t'ka thon ti me ca këtu këvi ka kështu? Apo, andaj, duhet me pa po disiplin dhe regull Ku që i cakton vijat Ku që i përcakton Mejën Dhe ku ban e ku zban Në gjithë ska, duhet me ju këthyj Kujt Atyre që janë kompetent Dhe janë, janë, do mëndë, për gjagjes Janë eksperta për këtë qështje Aki përnë komunikacion Dikun ka vijat në dërplera E dikun ka vit pëllot Apo, ku që i ka përcaktu atë vit pëllot Dhe zban me ka lukësajt Eksperte sa e dinë Cet ekalimin kët pjesë rrugës është i rrezikshëm. Unë se di kët punë, unë zbatoi. E, e kurai elizmin ndër tre vija, ajm kalzo mua çdo punë me kalu, e unë e ngaj. Ekspertë ka bërë po kët punë. Sonçona dar me, me me bo via vetëm në Mitrovic Prishtinë, s'po mbëlçan mua këtu çse keni bue me kalu, këtu më po vjen me kalu, zban. Për? Aj përsa këto vija të kalimet të kalimtarë zebrë, këtu do të më kalu rrugën. Apo, ju kudosh ti më kalu rrugën, s'është rrezik. Ekstremal, apsa, ko ekspert, ko eksperti tashojm për shembull që kur os vaje mëdha mos hani kësti produktë, mos u garkoni këtu më shumë lanë që mos dëni ndilli, do të mengu. Ekstremal gjithçka, na do të mos u mengu. Po ju më ngu jithë kan. Na do të mos u, këtu të sa. Më ndëgju dhe, dhe më ndëgju njëherë në durr për gjithçka. Për gjithçka. Nuk jeni më ngu hoxhër për rrym. S'den hoğa për rrym. Apo, sëtim, pos nëse kam sua, ma sëdim, a ma dhe jo, rrimajin me vetë për fejë. Asta të dhëtë me vetë gjithë kam përgjithka. I ka dozët i këtë punë. Apo, pandaj bleta ka disciplinë, ka regullë, i ka të ndame. Apo, e ka atë kryesorën që i u dheqë, i përcaknat e tyrat, pas ta e kime shkanë në këtë pjesë, a i shkanë në këtë pjesë, e si e produktin ku në këtë koshere, ka disiplin, ka regull. Prendaj, në ka sillë këtë shemën, përgjëmërës, që na të marim simë nga këtë disimit, nga këtë regull. Një të ndonë të përdiqme. Regull familje, regull në gjemi ka. Ka regull në gjemi. Përgjëmërër i sasëllëm ka thonë, kur vjendjë i kësh në gjemi, u letë ku në gjendë vend, e si jypë halkut mi qaf, ka regull të. Si të një del njëtë të përparat të falë halkut. Kundra lumen e doli atë përpara, korrequn xhami. Sunisti ka dushë të qysh dush. Apo nëse është u fal, zguzojmë dal përpara. Është ndaluar me rreptësisht me i dalë atë përpara kur të falët. Pse? Pse ka rregull Allah. Zbonë bojhurum xhami. Nëse njerëz falën, zbonë pengua atë te lezu Kur'an. Nga se këtu është vendi ku bëhet Allah ibadet. Para mendane, pejgamberi ka thënë kush han hudr, mos vjen xhami. Falu shpej. Ma si për nga mere në tonë ati që është caf, se ka regula këtu. Andaj, gjithë kënë, në shpej ka regula, në rrugë ka regula, apo, në gjami ka regula, në shkollë ka regula, në punë ka regula. Na do të si musliman në umësu me zbatu regula, me kohën të disminuar, edhe me i zbatu regula, edhe me i respektu ekspertët dhe njahësit e qështive dryshme, me mjahodhon dore në lot që teke kry për këta, mere, e kështë mëralë por nuk është ai mirë, në një popull kur njerëz të padikshëm, jo kompetent, janë në vendet e njerëzve të dishëm dhe kompetentë. Nuk ka mirë kësaj. Gjithashtu për asaj që na mëson bleta që ke shëmbël ka si el pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, të ndërveprë është edhe puna e ekipore. Puna në ekip, një të organizuar, me punë bashkë, me punuar bashkë. Do thon sikurse xhamat, sikurse Grupë i madhë njerërë, si popullë Qëtë kushë Me ndihmu tjetërë, që kushë Allah o thotë në Koran Vë ta'avënu alë l'birri vë taqwa Vë la ta'avënu alë l'ithmi o l'udhvan Allah o thotë në Koran Në dihmooni, përkrahoni Në bërështetëri njëri tjetërin Në qëka? Në punë të mira, në punë fisnike Në dhe vëtshëmëri Në dihmooni qështu Në gjithë tja dorën vëllahot të tanë, bashkë ta Vë Nësë Allah u tha, mos unë dihmani, mos e përkrahni njëri tjetërin, në mëkat dhe në të i kalim të kufive, në armici, e përshëmërat. Ndaj, do të mundihmu, me në gjithë duren, nuk ka si ku se thash, po, du të me pas ekspert, njëhës, udhëheqës, i pari, ka kështu, i pa i sëmbën vetë, pa i pas të njërë. Nuk më në përshambull, nëse kitë gjami e kemë, ka që të bukur, ka që të mirë, Nëse të gjithë bashkë nuk organizohemi me erujt pasër të një gjamis, o Allah i dhëtë pasus me i prusën e mojnë. Nëse s'ka vedije individuali gjithë do kush, gaon e ati. A po, edhe vjen vet i pasër, edhe kujdesët, shëti qka e merë për rrugë e qëtë për jashtë, që ko gale. Kjo është pia jonë, shpia, jon, shpia zotit, kjo është pia jonë. Gjithë kush me kontribu. Gjithë kush për një mu. Edhe për rrugë dhe për Shambull, për shemull, ata paguan për mëmajt pas me rrugve. Po në qëse poplës s'ka vedije me rrugët, e gjumë bër lëgë, ka ti i vjen përdojre, pa allesh, s'ka mund si asni firë me mëmajt pas rrëtit, në pa mund s'mërët. Të të kuptu, shëri, të më anonë, rrugë tona, ka i vjen përdojre, të banesa, të hymja, qatë të kuhin, grumë bër lëgë, të shardënojnë këtu njerë sa kërët në këto lovë. Ju et vani, a pse duhesh ku pak më larg, haç pak më larg ama, qysh e gjum për llogun ku kalojnë njerëzit. E mos lasin pej dritorave, atë spijava, po mos lasin pej pekerat, atë cilkërin e gjum për jashtë të zëmi si bu po për llogërin të skogole për jashtë i bu për llog. E ka a ka ash kë bash punim? A që s'u ndërtohet vani bashkë? Jo vllaznia, jo. Nuk ndërtohet shto. Tanë ndërtohet bashkë. Unë e pak këtipak. E, e ai këtu gjithçush Që çu bleta, nuk ka mundsi një bilet me ta botë ty ta dam jalt. Ama bashk, qe sa është e vogël, ama s'e na çmon punën. Ajë pak, ajë pak, ajë pak, dynjanë ndin me mjalt. Të na e mjalt. Pi, a ke po sa është e vogël. Sta mermerë që pejsoj botën kjo punë. Po çu është e ko? Pse? Se punojmë bashk breq. Antë na është skenë shumë mundësi, skenë shumë kapacitet, nuk keni shumë zhvillim. Është ajë na tek fillimi kështu në radh, mirë po. Qoftë bashk punojmë, gjithkusht nga pak Nuk i në në qëmëjmë vetën tonë, gjithë kushë kontribanë, me linë e ladë të bëjmë shumë. Ama vetë së më bëjmë. Veç vetë në damë të soptumë, kur jo së më bëjmë. Me i pas mundësitë, ketë du njësë në bletë, thë në Kosovë së më bëjmë vetë. Ama, ka popu, ka shtete, që nuk kanë shumë, nuk kanë shumë, nështëta resurse e bëllëgë, se kanë asë tokën e përstatshme, po ka njështë për para. He, q si Kjo e ka boni punë, kjo e ka rujtë, e kjo e ka livdu, e kjo pasta e ka zhvillu. Gjitë kush, dëmohem, e ka krytë punën të jepën. Andajte, nëzër bleta në mësënë, që të jemi bashkë, bashkëpunojmë, e ndë të krymë punën të organizume. Dhe e fundit, para e zanët, e është ta frukua dhe dy minuta, aja që në mësënë, bleta është qëka, në mësënë, punën, jo të dëmbelinë, a Ska bëhe, vleta me qka karakterizot, me punë, me angazhim, shkon largë, largë, me kilometre shkon, për që fa, me në gjithë nektuarin sa më të mirë, me e thidhë nektuarin sa më të mirë, që tjetë produkti saj sa si më të sitë të më kërtesit. Andaj, islamin e mësën me punu, nuk ka, nuk ka, nuk ka, nuk ka hieshi për muslimon dëmbelia. Andaj, shpesherën, kërë të shodhë djemë të ri, kërë takuëm i dhëmë, A punën dishka, ju, amsan dishka, ju lësh çka banti. Ose vërtet që pa është pa kohë më gjithë punë. Po ka punë, më s'do më punu njëri. Mirë, po unë s'teni, s'do më kon 8 të më bë po drejtora, këtë më bë po shef as mua, vëlla. Dikush e ka, kë dikush e ka, dhe duhet të punu, të angazhoj. As ti njërin bot nuk ka arritur flight. S'ka kështu. Tu flight kur të sariyet. Po tu lol, shikon edhe lezon e historinë njerëzve të një. mëdha. Ka në rritë sukses në majë, biznesën, politikën, në që politik, ka të qoftë, në shkencën, në dije që ka në rritë sukses në majë. Cile për e tynë e ka në rritë vështu najë, që është i karë për zgaqimin, s'ka kështë për zgaqimin. Ajë pejgamberit, ajë lejës të që i karë shpalja, për i Gjibrillit e ka mësua Allah Gjellevarë. Për i Gjibrillit i karë. Mirë, për që ka dhe Allah ditën e parë? Ditën e parë, kërë i karë mas Jajlë mu zëmmin Jajlë mu dëthir O të qem shtirë qem lu Që e shtra, kum Gretu Ska mu me flajt, ska me najt mu E ke marrë mishën e pekamber lukut, hec Diri sot ka vdik Pekamber sëm, non stop Shkojnë pun dhe ti Kur s'ka përshu trupi tjeve Hepso kum pekamber, i ka është shpallja Duhet mu luod, duhet mu angazhu Ska me dëmbeli, ska për zgatshme Kur kur s'ta i krym pun tona Nëse presim namën e krypëpunës për ston ta kenë marrur, na duhet me kry. Po, kenë nevojë për ndihma caktuar apo për, për krahas njerëz. Mirë, po nëse duhet me i marr për situat punë me kry vet, si bleta, me me lviz, me çarkullu, me ngar, me vrapu, non stop, me bëu diçka. Jo më ndej, jo më flaj. Jo veç me me, me një flladin ku ka flladin ku s'e namëti zhegu, jo kështu. Po më punu më ngazhu. S'kam dunjë aposhim. Ka lodhje, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka pun, ka angazhim. Pas taj, vjen rezultatim e Allah al al al al Gjellera. E besimtari, pushim e real, ku e ka? Në gjennet isha Allah, që e tjetan i pushan. Ska angazhim, ska obligime. Ndunja, pun duhet angazhim. Dhej, sa ka keçkuptimi për finë që qënë Zotit? Po, qënë e vërtet, po kuj në e qënë? Kuj në e qënë? Jepë Zotit, e vërtet është jepë Zotit, edhe se në alë kur, po kuj t'ja jepë? Këmë në në cime si kuptu. Pir po, musliman dëmbele, komën mi komësans bojnë Edhe, kërë që ka dinë, Allahu komën në zgjithë punë në neve Jo, Allah, përse, se ka bo peganberet, kështu i ka onë qule vizë Ka ecën, komë ten me dinë me bojnë gjerat Kërë është përngull, peganberet, komë gjak janë bojnë Me deve, pa deve, nëzete, nëte, dite Ni mujtet dit ka bojt e sa u shku, me dinë Ka mujtë Allah me marë, për zgaq, me flat me qunë me dinë A ka mujtë? Ka mujtë, pa, Duhet më uloj, duhet më punoj, duhet më angazhoj. Nuk ka vend për arsye time, nuk ka vend për dëmbëlie për fje, për jum. Duhet më uloj, më angazhoj, më punoj. E pastaj, wallahi, ajh që punën e, e mënuat, që më poshtë që e pa Lordi Zotit, që e poshtë që një më zoti gjë që lëluaftë. Allahu na ndihmot në rrugën e drejtë. Allahu na mëson që të jemi punëtor, të jemi zellshëm, të jemi ata që kanë disiplinë dhe rregull respektojnë një ashtëdhënës, ekspertat, njerëzit, dhe të cilët në mënyrë të organizuar dhe bashk i shtyjnë punë përpara, e ndërtojnë vendin e tyre dhe bëjnë mirë, sikur që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmes të shembullit të bletës që e përmenda deri më tani. Allah ju shpobleft me të mirat e tij. Sot keni mundësinë të vëzhgoni sa vakt proces sa fat mirë dhe përgatiteni për për namaz. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslimun.